Allahu Akbar wa lillahi lhamd Sadatah Wa nasara abdah Wa a'adzah jundah Wa hazam al wahda Perlunya kita meng secara singkat Keadaan dunia barat dan timur yang sekular itu Agar kita sampai pada titik pertanyaan Wahai pemusyamin Apakah masyarakat-masyarakat seperti itu Masyarakat bahagia Masyarakat berkeserasian Masyarakat yang dapat memakmurkan bumi Membahagiakan umat manusia Mengamankan dunia Tentu tidak Masyarakat di Eropa, di Amerika, di Soviet Dan di semua negara yang membuang wahyu Untuk mengandalkan akalnya saja Masyarakat itu adalah masyarakat berpenyakit jiwa Sebabnya adalah otak mereka berputar terus Otak mereka panas Sedang rohnya hampa Maka timbullah refleksi berupa gila ngebut gila kekuasaan gila seks gila perlombaan senjata penyakit mereka sudah amat kronis dan cuma menunggu ajalnya saja dengarlah kesaksian orang barat sendiri bukan sebarang orang barat ini seorang filosof Inggris yang dikenal dengan nama Bertrand Russell dia kata peradaban orang kulit putih sudah diambang kehancuran dan tak dapat dipertahankan lagi. Allahu akbar. Marilah saudara-saudara kaum -saudara muslimin, kita belajar dari sejarah dunia. Selamatkanlah tanah airmu dari kehancuran. Selamatkanlah keturunanmu dari kepunahan. Barat akan mengeksporkan segala kebrengseannya kepada kita. Maka cegahlah kaum subversi barat dan zionisme internasional untuk mengimpornya. Cegahlah mereka Mengimpor sekularisme memakai ketuhanan yang maha esa cedahlah Pancasilaismunafik memfatgunipatkan kutik ketuhanan menjadi ketuhanan yang tidak berkonsekuensi jika tidak sampai ditentang dengan perbuatan jangan diberi kesempatan kaum textbook thinking barat untuk mencangkokkan sekularisme ke batang tubuh Pancasila atau mencangkukkan westernisasi ke kebarat kebaratan ke dalam adat istiadat dan kebudayaan Islam kita. Allahumma Alhamdulillahikum. Pancajila di dada seorang Muslim yang baik adalah ibarat seorang bayi dalam pelukan ibu kandungnya sendiri. Ia akan disusui, dipelihara, diasuh dan dilindungi dengan penuh kasih sayang agar menjadi dewasa sesuai dengan cita-cita orang tuanya itu namun si muslim sebagai manusia mempunyai batas kesabarannya dia bisa menjadi garang beringas dan ekstrim jika apidah islam yang dianutnya itu dipojokkan dihina atau diotak utik oleh keputusan-keputusan yang kurang bijaksana kurang menghayati aspirasi kondisi dan situasi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Allahu Akbar walillah, sekularisme lebih berbahaya dari suatu penjajahan yang memakai kekuatan militer sebab hal itu dapat kita lawan dan kita akan berhasil mengusir penjajah tetapi sekularisme bangsa akan berbahaya sekularisme bangsa kita akan bertekuk lutut kalau kita mengarah ke situ Bertekuk lutut kepada negara-negara yang lebih kuat Kepada superpower Dan ekonomi kita akan berantakan Politik kita akan terjajah Akhlak kita akan musnah sama sekali Seperti semua negara yang mensekularkan diri Ingatlah Turki Yang namanya memenuhi seluruh dunia Islam Beberapa abad Eropa takut padanya Dunia Islam mendoakan sultannya dari atas tiap member Jumat sekarang setelah Turki menjadi negara sekular Menyingkirkan Islam Maka ekonominya hancur Tidak hidup jika tidak dibantu oleh bangdurnya Oleh IGGI Jika perlu senjata Maka dia menunggu persetujuan Kongres Amerika Dan tidak diberi senjata menurut pesanannya Tidak diberi senjata-senjata konvensional Tetapi diberi apa yang diberi Dulu wilayahnya mencakup hampir seluruh Timur Tengah dan hasilnya cukup Sekarang wilayahnya tinggal 19% saja Dan hasilnya tidak mencukupi Allahu Akbar Ketahuilah Bahwa spell regel permainan zaman ini Yaitu negara yang Mensekularkan diri Harus memilih untuk berlindung Di bawah salah satu dari dua kuil Besar dunia Yaitu superpower Ke barat atau ke timur Untuk menjadikan dia bandarnya Penasehatnya tidak boleh melanggar perintahnya. Hal itu mengingatkan kita ke akan jahil berhala berhala di zaman jahiliyah yang dulu. Hari ini adalah hari ulang tahun penghancuran berhala berhala dan serba serbi selain daripada Allah. Yang pertama di zaman Ibrahim, sedemikian kedua di hari-hari yang sama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seusai pembukaan kota Mekah. Maka berjatuhanlah arca-arca lata dan uzza, Arca-arca feudalisme Dalam togok-togoknya Abu Jahal dan Abu Lahab Berhala-berhala wanita Berhala emas dan harta Yang memukau, memikat Dan membelenggu jiwa manusia Dan membekukan otak mereka Untuk dapat bergerak bebas dari segala pengaruh Dan tekanan-tekanan dari dalam hawa nafsu Dan dari luar berupa ancaman-ancaman lawan Allahu Akbar Sekali lagi Cegahlah kaum yang akan mengimpor sekularisme Dalam rangka membius Dan melemahkan bangsa Indonesia yang kuat dengan agamanya Pertahankan identitasmu wahai bangsa yang beriman kepada Allah Berlindunglah di bawah naungan Allah Langsung Yang ahad Yang samad Allah berfirman Inna alladhina qalu rabbunallahu zammastakamu Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wala tahzanu mereka yang mengaku bahwa Tuhan kami adalah Allah lalu beristiqamah di atas syariatnya dan ajaran-ajaran Nabi-Nya maka akan dituruni oleh malaikat yang mengatakan kepada mereka kalian tidak usah takut dan tidak usah menyesal Allah berfirman wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudduukum an dinikum min istata'u dan mereka akan senantiasa memerangi kalian Sampai mereka berhasil mengeluarkan kalian dari agama kalian Allahu Akbar walillahilhamd Marilah kita dengar kesaksian seorang tokoh barat yang lain Yaitu Profesor Irving Guru besar Universiti Tensi di Amerika Dikala ia memberi ceramah di kota Glasgow di Inggris di mana kebanyakan yang hadir adalah kaum muslimin Beliau dengan tegas mengatakan, Hei kaum muslimin, Kalian tidak akan dapat menandingi negara-negara kami, negara besar, Di bidang teknologi, di bidang ekonomi maupun militer. Tetapi kalian dapat menjadikan Barat tepuk lutut, Hanya dengan Islam agama kalian itu. Allahu Akbar, Barat yang dipukul oleh sekularisme, Sampai sempoyongan, Pada akhirnya akan terjun ke komunisme. Sedang komunisme sendiri tidak membuktikan kelayakannya Untuk dapat dipraktekkan Apalagi akan hidup lama Setiap kongres teorinya direvisi. revisi Empat lima hari yang lalu Kongres Partai Komunis Cina yang ke-12 Merubah hampir semua haluan negaranya Hal, Hasil nyata dari peradaban sekuler Cuma senjata saja Tidak ada lain Fabrik-fabrik senjata di tangan mereka kita hanya kekuatan kita daripada Allah Hanya iman kita Kita tidak punya kekuatan kecuali Allah Daripadanya kita Mohon kekuatan Allahu Akbar Walillahilham Ma'asyri muslimin Andai kata tidak ada kehampaan Kehampaan dunia dari Islam Dan pengemban-pengemban misinya Tidak Tidak mungkin Komunisme akan hidup Tidak mungkin sekularisme akan berkembang mendapatkan tempat dan tidak mungkin kaum Yahudi akan beraksi di atas kepala dunia Islam tapi karena kehampaan dunia ketosongan dunia daripada Islam dan duatil Islam maka mereka bergerak wahai kaum Muslimin sadarilah nilai cahaya Allah yang kamu miliki itu carilah kesempatan untuk mengerti agama anda sendiri carilah kesempatan untuk menerapkannya pada diri sendiri keluarga dan carilah kesempatan untuk mengajarkan dan menyebarluaskannya. Tidak usah banyak-banyak. Jika yang hadir dalam pertemuan ibadah besar ini berjanji akan membaca tiga ayat Qur'an. Dan tiga hadis Nabi SAW. Dengan maknanya tiap hari. Kemudian berjanji mengamalkan dan menyebarkannya. Maka masyarakat Islam di Malang dan di Jatin akan berwajah lain maksiat akan sirna maklar-maklar maksiat dan maklar-maklar yang merayu anda dan saudara-saudara anda untuk merubah agama akan gunung tikar dan tutup buku maksiat muslimin jika putra-putra anda mendapatkan ilmu pengetahuan eksakta di sekolah kemudian anda berikan atau usahakan agar mereka juga mendapat tiap hari 3 ayat dan 3 hadis maka Otak dan roh mereka Betul-betul akan mendapatkan gizi dan kalorinya yang cukup Untuk menjadikan mereka manusia sempurna di zaman ini Dan kita boleh tutup usia Tanpa meragukan keterampilan generasi penerus Yang akan menerima warisan Warisan tanah air yang indah ini Allahu Akbar Walillahilhamdulillah Anda dapat mulai besok Tidak usah tunggu lama Besok anda sudah bisa mulai melaksanakan niat itu dengan membeli se sebuah kitab tafsir Al-Quran misalnya yang dituarkan oleh Kementerian Agama kemudian beli kitab Riyadhul Salihin dengan terjemahannya tiga ayat, tiga hadis yang masuk ke roh anda dan roh anak-anak anda sama dengan makan tiga kali sehari untuk badan anda Allahu Akbar walillahilham sebaliknya, sekularisme yang sekarang mulai disebar luaskan. Adalah seperti pil beracun Yang apabila kita telan Maka kita akan memuntahkan iman Budi pekerti Akan memuntahkan akhlak Akan memuntahkan kebudayaan nasional Untuk membonceng kebudayaan internasional Kita akan berkebudayaan minuman keras Kita lantas akan berkebudayaan narkotika Berkebudayaan seks dan free seks Dan berkebudayaan korupsi Akhirnya bangsa kita akan menjadi seperti bangsa Amerika yang menurut laporan FBI mereka hidup antara mafia penjara dan pengacara Allahu Akbar dikala Allah menyebut berhala-berhala yang hidup dan yang tak bergerak di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah memerintahkan kepada beliau kalla la tuta'ahu wasjud waqtarib tidak Jangan engkau ikuti dia ya Muhammad Namun Sujudlah Dan dekatkan dirimu kepadaku Allahu Akbar Perintah tersebut berlaku untuk kita Umat beliau Sepanjang sejarah Dan khususnya di masa ini Barakallahu li walakullu Qur'an ya'amin Wa nafa'ani wa'ayyakum bila ayat ini Lepasih Wa nafa'ani wa'ayyakum kilawat Innahu wa'al-ghafura rahim Setuluh kawli aya wa'asta'afirullah La'afi'i wa'alaikum Assalamualaikum Assalamualaikum اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الحمد لله الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر والحمد لله الحمد الحمد لله إنما يفسير عن كماله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغمًا لمن جحد به وكفر أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله أرض لباس رحمة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنا صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين لإنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله قال النبي صلى الله عليه واله وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وصانا بملائكته من صفيحه الجحيم وقال تعالى مبرا وامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلى راياتهم في كل وقت وحيد اللهم زلزل اليهود والنصارى اللهم شتت شملهم، اللهم مزيق جمعكم اللهم كل حدهم وأقل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اسلبهم مدد الإنهال وعن لأيديهم واربط على قلوبهم فلا تبلغهم الأمان اللهم لا تمكن العداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بدوننا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته